الله اكبر الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد يجوز فلندري بمطلبه تبارك الله جل وعلا برشنديت متميره و مشير الله جل وعلا تشوفي زتريون اي پیغمبر محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام mbi shoktë të tij besnik mbi familjen e tij të, të ndarshme dhe gjithë ata do të sillet të në rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazdojmë me lejen Allahu xhallahu ala në vargun e lexëratave të cilënda kemi filluar me titullin Nën hija e udhëzimeve të Allahut te bareka we te ala dhe me udhëzime e kemi por qëllim ajetet e Allahu xhallahu ala vetfjalte Allahut te bareka we te ala ai teni elajan librin Allahu xhallahu ala dhe mundohemi të kuptojë dhe mundohet me jetu e mbiparimet të silatë Allahu Gjellewala e ka drejtu e njeriun, ajo është begatia me madhe që ka mundet me udonë një njeriun. Nga se gjdo sistem, gjdo sistem më nirë absoluten është pjellë e mendjes, dërsa mendja është objekt dyshime, dërsa mendja është objekt cytje, dërsa mendja është objekt epshi, nga se njeriun përbërjën e ka me, me epshe kështu me radhë. A ndaajeti i koput për, për librin e Allahut te bareke وتعالى është kopër litarin më të fortë që ka thënë Allahu te bareke وتعالى. A ndaajet ibn Qayyim në një hap për librat e tij ka thënë kur pyetesh se cila është fetva jote për një meselë, ka thënë lejoja mu tekstin e Allahu te bareke وتعالى, mu tekstin e Allahu te bareke وتعالى. Sikur për shembull, nëse të pyet dikush çka është haxherimi apo çfarë dispozite ka haxherimi. Sa për ilustrim, thotui Ka thënë Allahu të barëke vëtëala, kutiba alejkumu së jamu, kema kutiba ale ledhine minë, kablikum leallekum të tëtëkun. Kjo thëtë është fitëfaja, tekstë i Allahu gjellëvala dhe mbërenda saj është fitëfaja. Qëka është agjerimi? Thëtë Allahu të barëke vëtëala, agjerimi është ba obligim juve, që ishë ka qenë obligim për gjithë para juve. Leallekum të tëtëkun, ndështë të, të ju arrini shkallën e dëvoqëmërij Njeri ju sa më afer që është Kur'anit Aqë më afer të vërtetës Aqë më larë Kur'anit Aqë më larë të vërtetës Kur thamë aqë më larë Kur'anit Qovë këtu edhe njeri dishëm E njeri qëli jetë mendime dhe analizam Pse? Se është objek Dishimi Njeri ju më nëtë me mja qiluër e më nëtë me mja huqë Ama Allahu te bareke Ka qilëcu libër në tina La jetihil batilo Min bejni edhehi Ola min khalfi batili e kota, nuk mundet mi uafru asprej për para, asprej për mas të nzilun me rabbi lë alemin, se është zbritje prej kryusit zotit të botrave andaj, begatia ma madha është me jetu në nëhijen e uzime vëtë Allahu të barëke edhe nëse e mediton ku Allah e ka përmeni muajnë e Ramazanit, ku ka tonë shëhru Ramazan e ledhi unzila fihi lë Kur'an muaj Ramazanit Allah në mundsof me arrit muajnë e Ramazanit Ka thonë, në të cilin mujë, unë zilal Kur'an. Fihil Kur'an, është zbrit në ta Kur'ani. Cilësine parë shë e ka bashkanë gjitë. A parësien e parë, urësien e parë shë ka thonë, huden linë nasë, e para mi uzu njërzit. Huden linë nasë, vetëm mi uzu e njërzit, që i kuptohet se njërzit paket Kur'an janë të devijunë. Pa këtë Kur'an janë të devijum edhe njeri u nëse mediton në livrën Allahu Gjellewara e shesë njerëzit sa janë në humnera dhe fundrina, për të cilave vujnë. Edhe shejtoni që ka të një bënë kajimi, njerëzit, shumicin e njerëzve, të vërtetën ja u ka bohe me mendu e se është me zgrumbullit të takotave. Për që imu, në katë që ka jetojnë në në bashkohorën, njerëzit shumit sa e shovin të mërtetën mes komunizmit dhe të demokracijës. A më zidhe të rejt nuk mendojnë, kur? A sejtoni, a sejle me mendue. Edhe nëse dikush, ja o propozënë zidhe të rejt, thot të kuji e të jetuti. Pra, shejtoni atë shumë kanë dikut të trunat e njerëzve, të mendjet e njerëzve, thot ose diktaturën, e ki me disa vende, ose e ki demokracijën. A, a banë pa të dhijat? Ja së banë, nj një anë tjetër. Kjo është fundrina në të cilën jeton njerëzit. Pra, të vërtetë, janë u ka ilustru me zgrumbullit të takotave. Edhe barna nuk fole me me standardet e dy sistemeve thonë ti nuk ka ok normal. Allahu xhallavala asnjëën nuk e don. Asnjëën nuk e don. Ka kemi mbet të fjalë Allahu te baraka wa taala ku Allahu xhallavala në surën Bakara sfidoj gjithë njerëzit Ndosë njerëzit nuk dojnë të më besojnë kët Kur'an, edhe thonë se ka zbritë Allahu, Allahu i çfidon thotë, bëne ju një të ngjashëm vetëm në sure. Surën më të vogël e cila është Inna a'tainaka al-kauṡar, ata bëne një, ata rakshirën, ata rakshirën, Allahu i jilon ka thonë, fa in lam taf'alu mushrik bi qudratu, dhe litar s'keni vepru, wa lan taf'alu asqurs keni vepru. S'kurs keni vepru. Edhe dietar kan thonë, len në jun Allah be kuptot kur për të ardhme edhe kjo vlenë sfit për zonjëri sfit për zonjëri pastaj e bashkoj nëse se kini prun asë në bini fëtë të kunnara lëti vë kuduhen nasu e lëhijara mëse së në bini në Kur'an si ki edhe pet nuk i besoni rruju një zjarët pra nëse nuk zbut Kur'ani edhe i e qaq inatëqor edhe e shef së është prej Allahot e dhe nuk i besan atare e kije shpërblimin e zjarin allahu të vareke për e metodologi se kur anit është se allahu kër e bjen zjarin dhe shpërblimin e qafirave me njerje bashkan gjit ata shka e kanë besimtart pra e tregon tjetër për mi bërgzu e besimtart të se t'i besojnë allahu të vareke këtë në allahu gjellewara u e beshirin ledhina amenu u aminu salihat përgëzoi ata të cilët kanë besuar dhe kanë punuar vepra të mira. Në, nëse na mundson Allahu xhallahu ala me hëc me sure dhe maajet Allahu të Allahut te bareke ve taala, keni me pas Allah kur e bje përgëzimin, për, për ata të cilët kanë besuar, nuk ekziston përgëzim për, për ata të cilët kanë besuar pa ja bashkangjitur veprën. Çe e kena përmendën në, në lëxratat e akides se nuk ka çën e e diskutimit, as ka çën të u ka shkuën mend sahabeve se njeri u mund me qenë musliman vetëm me goj kur kur s'ka pas mundësi me qenë musliman vetëm me goj po edhe me vepor e para e para kur ka lind se njeri u mund me qenë musliman vetëm me goj ajo e qëla qëhet gjehmizëm se ka shpik gjehëm ibn Safani pejhojgjës e ti gjatë ibn Dërhemit mirë pa Allahu të barek e oteala nuk e ka pruket kur an që me menet në raft Edhe me jetu njështë si dojnë, jo, u e beshjirin ledhine e menu, ka besue, komple që ka thonë Allahu gjellewara, u e amilu, amilu me qëka, me këtë qëka kanë besue. Me qëka kanë bunu, me këtë qëka kanë besue. Kjo është metodërgjia Kur'anit, e qartë, e drejtë për drejtë, pa finta, pa fora. Nuk je i musliman nëse nuk punën ma qëka e besonë. Wa bashir alladhina amanu wa amilus salihat in lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar Allah i ka përmend disa prej mirësive që ai ka në xhenet për mi jau ngrit ambicet besimtarëve me punën. Ngase në kët grumbull të të kotës, në kët grumbull të tufanit të, të, të madh i cili i marr njerëz të për xhenam, besimtari ka nevojë diçka t'i forçon. Çka e forçon? kur ta diësh çfarë shpërblimi ka te Allahu te bareke u teala Allahu diraqtot u beshir neka duhet ne perdor besimtarit ne raport me besimtarte kur ta shihsh ne besimtar i cili ka ra ambicia e i cili esh diku prej te kotave dhe prej sulmeve te te kotave paraqetja qesha Allahu xhallahu ala e ka permend u beshir Përmendja xhenaiten Allahu te bareke وتعالى. Përmendjesa Allahu xhellahu ala e ka bue kjo dunya periudh të caktuarë jo fundi botës. Kjo dunya është vetëm periudhë e caktuarë, blic për bliceve, të cilën Allahu na ka zbrit. Në këtë dunya për disa minuta, për disa ditë e Allahu xhellahu ala e ka bue xjikimin absolut tek ahireti. تجري من تحت الانهار ناتت التي ريضن لumej كل ما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابئا ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالدون جثنية أبو هر بس هنا الله جل وعثت نجنت كُل كُيُبْنَا برَي رِزقُتْ برَي فُرْنِزِيمَهَا برَي بَيْبَنْوَا قالوا ثوين بَنُورْتَ جَنَّتِتْ هذا الذي رزقنا من قبل Kësh përblem, apo këpër rizim, është ka e këna morë dhe maherët. Ve u të u bihi i mutëshabihëm. Allahu gjallu a thotë, më nuk është i njëti. Për jo është donë i njajshëm. është donë i njajshëm. Dhe në të gjennet kanë bashkërët e të pastra. Ve hum fiha khalidon dhe në të janë përgjithmon. Në disa fjalë, të shkurë të shikon i gjithë të kuptime. B në gjennet kanë qëka të dojnë. Kur kam marrën e surrën Yasin, se ata që kanë çka të dëshirojnë prej dëshirave Allahu xhallahu ole u bën të gatshme. Kto është një interesant, një instance që e ka përmend Allahu xhallahu wala wa utu bihi mutashabihan. Kto i ka dy kuptime. Dietar kan thon, ose i ngjajshëm me dunjojes në emër, për shembull, modh në dunjo dhe modh ahirat. Çershinë e dunjo dhe çershinë e ahiret. Mir po vetëm në emër. Nëse në realitet nuk është i njëjtë. Allah thot wa utu bihi mutashabihan. Është i ngjashëm, amma nuk është i njëjti. Në shihe dhe në cilëtet. Pra është i ngjashëm në emër. Dhe kanë prej bashortave. Allahu Jellal walal e denaj atë që ka krijuar njeriu, se çka ka njeriu. Ana në sura Ali Imran atje ka thon zujidanin nasi hubbu shehawat. Minën në njësa, i vel benina, i vel kanatiri, i mukantarati, minën dhehebi, i vel fiddati. Allah dhëtë, njerëzër i është zbukurua, epsh i nda i grave. I është zbukuru. Epsh, ka thonë djetarët, plus e zbukurume. Plus e zbukurume. Pra epsh i në kine përbërja, plus të ajo është ka ishe, është zbukurume për tija. Pra e dhe realiteti aso është zbukurume. Edhe ka përmenën, ma të rëzikshme. Kurani parafaqohet me realitetet duke mos i ikën nisat, ul well banin dhe fëmit. Pastaj ka përmendë tjetër, e cila është dhahb walfidda, well parërt, argjendi dhe dhe ari. Këto janë tre elemente për të cilat realizohen lufta të mbyllura në donjë. Kjo, grat, parërt apo para kësaj fëmia dhe parërt të tre elemente. Dhe nëse studion, dënjojën, e studion ndonjëën, e shën se ata kët lufte bon, të bën rreth kësaj. Dikush lufton për para, me mush, bankën, dikush lufton për çka? Për fëmijërat, mirëujt, edhe çetra për gratë. Edhe nëse vështron mirë ndonjëën lufta bon, të bën rreth kësaj. Allah vë në xhenet ikan konkret këto pa numër, sa dojnë. A më interesante çka është edhe më urtësi hum fiha khalidun këtu mërë fun atje nuk mërë fun kur gjop khalidun pa fun mutëshabihën o është interessant kjo mutëshabihën Allahu gjellëvara prej një qelizë të njëjt e krejon një sen të njajshëm ama realitetet shumë të kanë ndryshime ta morra përshemë u njeriun njeriun linë prej një qelizë shpirt kok edhe fizik ju dur kom këtë njëta po ti vesh ekso me radh gista mir po a është realiteti i cilësive të njëjta jo nioni nësha waminkum mu'minun waminkum kafir dhe per juve ka musliman dhe per juve ka kafir per juve ka shka i beson allahut krijuesit dhe per juve ka shka e mohon per juve ka tobut dhe per juve ka to vrasht për juve ka të dopt dhe për juve ka të fort për juve ka me ambicja dhe për juve ka dëmbela ama këtë pami e në fotografijën e kanë të njët a njëri kë njëri e kështu mëra për juve ka të cilat kanë përgaditja për shumë pun të tjera disa janë me pun të tjera apo zanatët e njëzve janë të ndryshme e këtë këta kush e ka bë Allahu Gjelluala a qeliza e njët qeliza e njët ma interesantë qka ësht Allahu جل و علا krijon bukuritë ndryshme. Pra një jetë ujë ka thënë Ibn Hazmi, Allahu nuk e ka krijuas as një njeri të ngjashëm me një njeri tjetër mes milionëta njerëzve. Milionëta njerëz kurqysh se ka fytyrën tone. Fuqi Allahu te bareke wataala, mutashabe, mund të, të ngjashë, injall se ka kokë, flok, sy, vesh, ama as të njëjtë nuk ka. E kush e bën i këtë dallim? Ku shevoni kët dallim, Allahu xhallahu ala. Allahu te bareke we taala, kjo duk dallim, a esencën e kot njëjtë, pikëti ujit. Shikoni njerëz sa janë të dallum. Tash në cilsi, në përgatitje, në zanate, në punë të ndryshme e kështu me radhë. Mutashabihen, ammo nuk është e njëjta. Andaj Allahu te bareke we taala me ajete të shkurtë përmend realitete të mëdha. Pastaj kalon në diçka ku Allahu Gjellewala në Kur'anin e ti ka sejlë shumë shemboj Jehudet, të cilat janë kemi thonë përfësionalizus të dëshime dhe mbjelljeve të dëshime dhe lekundjeve Allahu Gjellewala në Kur'anin të cilat ka zbit në meke ka pru shumë shemboj një për e shemboj dhe qe ka pruhe ka thonë Allahu të barë kjo e te hale se ata të cilat i lutin posë Allahu Gjellewala shemboj të tërë është si shemboj i marimongës ke metheni l'ankebuti të qadet bejten wa inne auhenel bujuti le bejti l'ankebut shembuli atyre të cilet lutën posa Allahu gjellewala është sikur shembuli marimongës ndërsa shpia ma e dopt ka thënë shpia e marimongës loukenu ja'lemun sikur ta të dëshin pas të ka pruni shembul tjetër Allahu gjellewala inna lëdhine të dhune min dunin la lej e khluku dhubaben Djeni se ata që ka jadhuroni pësë Allahu gjellewara Ska në mundësi me kryu asë një miz Ndërkomtartë Ska në mundësi me kryu asë një miz Një mizë ska në mundësi me kryu e A njësë të jadhuron Sistema jadhuron A sistemi është këti kot Pasa e thotë Allahu të barëke Wa të ara Edhe nëse kejtë me edhe në bashkë Së në kryoj Wa i jes lubuhum të dhubabu shejën La i jes të nkidhu humin Aqua është dopsia më e madhe. Me bo me morë shka, me hik, dopt, më bë homiza më humor diçka, edhe më hiq kursën e zojn. Shikon sa njerëj i dop, këtej bashkë mund le të së ne zojn mizën. A miza sa e dopta? Shikon të Allahu xhala çfarë sfide i u bën njerëzve. Mizë e vogël, më ta mor ti jeni diçka, kërejt njerëzit ku ti hiqëse ne zojn. Pastaj thet Allahu xhallawala, "Dha'ufa at-talib wal-matlub." Ama shka më interesante edhe miza i dopta edhe njerëri dop. Kështu është shemë u li Allahu thët, si kështë shemë dhe atërë rësërët, ju i lutni. Të kohët janë ketë. Kër i ka pru Allahu këtë shemë, boj, në sura hajjë, në sura ankebut, kanë thanë më shrikt, Allahu pëmiret me marimanga edhe pëmiret me miza. Me jahutë kanë thanë. Kështu, Allahu gjëlluar i ka bo demantë dhe i ka të qëtsu e besimtarë. Ka thanë Allahu gjëlluar në vazhdim të surës, inë Allah e la jës të hiën Allah nuk tërprojot me prusë qëfar do shembulit Më shkojnë e kështu me laur Më shkojnë, miskojsh, këtë dhejnë ana E dhe më poshtë, se miskoja Pse? Se psa ata janë talë me Allahun të vareke Nuk është urëcija në lojnë e shembulit Po të shkatë në djerët për shembulit qka në gjërët prej shembojit. Allah, këri ka pru shembojit, ka dosh njerëzit me ndalë dhe me menduhe. A është e vërtet, se ki puti qka e adorojone, më shri ku t'i ka foljë, me më amurë miza t'i qka, a muj me zanë mizën, së në zanë. E ki amurët me zanë, qka pe adoroj, së në zanë. E që që avorojnë e këta, e kështë të më rallë. Nuk është shembull e, pastaj e dyta kanë thënë dietar. Kët mizën kush e ka kriju Allahu te bareke وتعالى. Kush i ka dhënë jetë Allahu جل وعلا. Do shembulli është e jeta. Pse e ka përmend Allahu جل وعلا mushkonjën? Se mushkonja është insekti më më i dobët, miskoja. Mirpo në çat miskoi subhanallahu ka helm të madh. Ai të kuq. Sekondë, ma pak se sekondë ai ik, edhe ti të, të bëhot kuç. Në helm, në çat dvë trup të vogël çka eko po më interesant kjo shaka von dietar pse Allahu xhallahu ala i ka i kanë çmua jehudët se pse Allahu xhallahu ala ka sfidue ju nuk mundi me krijuat çat miskoj edhe nuk është puna të shembujt po puna është shikoni parradhujve prej urtësimeve dhe krijesave të mëlloja shikoni parradhujve sa ka njerëz të vde krijesa të vde këto shikoni murat shikoni tokën Dvdekta, kush që johë dha juve jetën? Allahu gjellohala Nga se fundi surës e të regon lartë surën që ka përqëllim Nga se fundi surës është Kejfe të këfuru në billaju e këntu me muata Kjo lidhët me lartë Si e më honi Allah në ju një të vdekt I një konë të vdekt Fe ahjakum, a ju kanë gjall juve Pra nuk është punat e shembulli dhe loj shembullit Po ju duni me mëndu, kush jo jep Këtyre sendeve jetën? Realiteti i jetës është, a mundesh ti me, a mund a ka fuçi dikush me ulëstru më, më thjesht, a ka dikush fuçi me sht, me shtikë xhami me fluturua? A ka mundsi dikush kësaj xhamie më ia don djenjat? A ka mundsi kësaj xhamie dikush këtë objekte më arron syt? Me pa, me mendu. A ka mundsi dikush? As kush pas Allahu xhallahu ala. Allahu nuk e vë në sy, me të cilat shikojnë. Shikojna, deri sa, në ka dhënë Allahu fëqin me shiku Vesh me të cilat e ndëgjojnë a zonin Mendje Veto mendje është pre, pre argumentet Mëtë mojët Allahot Mendje se fëqishëm dhe përton Pa kër të nërësh me mendu Hi felë e felë, po Hi felë e felë, vetë e mendon E kush të allak e të fëqin Që i muri nuk e ka, që i druni nuk e ka Që i kafshën nuk e ka Kush? Allahu Gjellë wa Ala Andë Allahu Gjellë ka dhënë Inna Allah e la istahi enjad Allah nuk tërë provët me e pru qëfar dhe shëmbullit. Baudatën, au, fe me e fërka, që uftë ajo ja miskoj, apo ma poshë se miskoja. Pas e ka thënë, fe emme alledhine amenu, fe ja'lemune ennehu l'hakku me rabbihim. Shikon e urëcitë Allahu gjëllëvarë. Allah më një shëmbull, i devion disa edhe i ullëzon disa. Sa i përket, Allah o thëllatë të rëtën sëllatë kanë besuë. Cili është edukata e besimtarit me Allahun xhallahu ala me krijosinë e Tij, fa amma alladhina amanu feyalemunu annahu alhaq. Ata i dinë se kjo është e vërtetë. Pra kur vjen një ajet prej Allahut xhallahu ala në shembull, edhe pse mendja s'e kupton, çka do besimtari? Hakësh. Pse? Se ka ardhur prej Allahut xhallahu ala i cili s'e flet të kotën. Nuk e vlet të kotën. Me Rabbihim, prej Zotit të tyre. Ua amma alladhina kafaru. Kto është ajo urësia që do të më nxjella Allahu? Allah në, në këtë Kur'an nuk ka prue emnat të njerëzve. Asë historia me data, po këtu ka prue shemboj të natyres të njerëzve. E pasta i ndronë emnat. Fir'auni e ka posë emnin rëmsis. Fir'auni më të cilën ka jetu e Musa a.s. A e ka posë emnin rëmsis. Allah nuk e ka përmenë emnin në Kur'an rëmsis, po ka thamë Fir'auni. Fir'auni, pse? Përse? ساللهو نوك مينات ما امرا سكانوا هاد الفراعون 4 ايتليكوين نتاع اللهو نير شيمبوي نك نك الكتاب انش نيرزت لعلكوم يتذكرون لو نزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشع متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يا يعقلون الله جل وعلا كتاب القران كتاب القران سيكتاكش ميزبيت كودرس بسا كابرمن كودرس sepse a jështë që i tëja ma e fuqishmë është kodra. Lëra ejtehu, khashian, mutë të sëtë dihan. Meja pas bitë kodrës Kuranin, kishe me pa të frikësume, mutë të sëtë dihan. E qame, minë khash jeti la nga friga Allahot. O të ilke lëmthel, e këtë shembu dhe aprujme a njerëzve, nështë ata mendojnë. Qëfar zemrë është ajo e fordë e cila nuk e zbutë Kuranin? Sa duhet më kona e zemër e fort? Shka Qur'an s'ka mund t'i më zbut. Shumë e fort. A ma e dhe shka e zbut? Fëtëqën në nëra lëti wa kuduha në nasu e lëhijara. Zorëm e zbut. E zbut, shumë e zbut. Bashk me gurëzit atë. Andë Allahu Jellewala në ebjën e ka t'pru këtë Qur'an që na me mëndua dhe mos me pru punë në gjenem, më kallë. Thotë Allahu Jellewala wa emma alledhina kefaru fe jekulune. Sa i për Ma edhe aradhe Allahu biha edhe me thele. Qka do në me thonë Allahu me këtë qembuj? Kjo është natyra e ati cili është zemër verbor, me sy të mbylt, me zemër të prisht, e cila s'mendon, po e veç ata shka e prejkë. Qka do në me thonë Allahu me këtë qembuj? S'munet me kuptu se Allahu kërka thonë, zotat e cilat i lutni janë më doptë se miza, s'kanë mund qime kuptu e. Besimtari, alhamdulillah, e kuptonë. Apo ju kërë Quran, e këndrezoni këtë Kur'an, e kuptoni qëka është punë e mizës. Se mizat ka që dhe hike dhe të suneze. Ti e kupton. E ashtë e mendjes me adhuru diçka qëka me e dopë se mizat, atër tije ma poshtë se kafësha. Se ti e kupton se mizat e dopë. A mund është me adhuru diçka si mizat, e dhe ma poshtë se mizat, s'ka mundë si. Se mendje nuk, nuk e lejon këta. Natyra pasër nuk e lejon. O andajme الذين كفروا فيقولون ماذا عرض الله بهذا مثلا shikodan atirin e prisht te zemra se mbulun prej urtive te allah xhallahu ala cka don me than allah me kto shembull se kuptojn edh allah xhallahu i rastes ka pru emran e kuran qi me vazhdu kjo generate pas generate yu dhillu bihi katiran wehdi bihi katiran allah thot me kto shembull i devion disa edhe i udhzon disa. Allahu me një shemboj, me një fatkeçi, në njëri udhzon, në njëri e devion. Apo, për shembull, fatkeçia edhe besimtari në godet edhe jo besimtarin. Apo besimtari ku ta godote fatkeçia çka bën? Thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thot na jeta Allahu dhe ta Allahu kena mukthie. Ja shton imanin, ja shton besimin në qader, ja shton takvallakin, ja shton lutjen e kështu me radhë. Fatkecia. E njëta fatkeci me njëtën dozë nëse i be qafirit apo munafikit që ka thotë, pëse mu e më ka godit, pëse mu e bash, e trullavë këtë, që ka ka mendonë me mu e tash, e kështu me ratë. E njëta fatkeci, e njëta fatkeci, nëre mirësien dhe begatien, begatia nëse i i pëtë qafirit apo munafikit e trullavë këtë, e hubë këtë, innëma utituhu ala ilmin indi thot mu e mu ka dhonë këtësë jam imaqëm që ka thonë Allahu Gjelluala për karunin ka thonë mu e mu ka dhonë së jam imaqëm e meritaj a kur ka ndodhë nga i fatkeci ta i jarubi Musa ka në thonë përshka këtë Musa se kena këtë fatkeci subhanë Allah farzaj ma të prishta kur janë mirësijat unë i maqëm jam kanë të ishe se njërës e cilat së ka në shkollë ka në rritë pasuritë moja Ajo ai mendon sepse ka pasuri, ai më me mendon ana vetë ka rit. Jo vallo, edhe lopa hap për ditë. Po kush ia çon rriskun? Allahu xhallahu ala. Nuk janë urcit me parë, as me pasuri. Po këto janë shembull të zotit, Allah us provon tilka alayamu nudaulha baina an-nas. A do të thotë këto janë ditë, shka ja u hap më herë të njëzve, her të rre njerëzve, hak të të tjerëve. Për çka? Mi sprovue. Andaj shikone Kur'anin do të më me meditoj ajet para ajete njëtë atë fatkeci, njëtë atë begati, besimtar të i pritin ndryshe, e qafirat i pritin ndryshe. Pasaj thëtë Allahu Gjellewala, ve ma ju dhullu bihi illel fasikin. Shikone shembulin, apo natyru në njëtë zizat e meritojnë me devjue. Ama Allah thëtë nuk i devjujna me këto shembuj, pos fasikat. Ku shën fasikat? Fasik është me dalë prej di shkajt. Allahu këtë ka përqëllim me dalë prej uzimeve të Allahu. Ai cili ka dalluar prej udhimit të Allahut e meriton me deviju me një intensencë që Allah e udhzon di kan tjetër. Allahu me këtë Kur'an i udhzon besimtarët, po me këtë Kur'an i devjon jo besimtarët. Hasratan al-kafirin, ka thënë Allahu gjallëvala, për Kur'anin është hasrat. Alloj ka thënë Said Kutbi Allahu më shëroft, ka thon shumëca prej njerëzve të muslimanëve të verbër thon mendojnë se jo besimtarët nuk e pranojnë Islamin sepse nuk e njohin, thot mirë po un them Allah e më shirovët e ka ditë realitetin e zemërave të njerëzëve, realitetin e personalitetetve, ka thënë jo, ata se pranën islamin se e njofin. Islami është e pastor, se pranën dalavera, asë zulum e kështë u më rratë, asë korupcion, asë mëshefje të kombeve kër e banë zulumin, po islami është qasë si edukati e një njëri jutë, që kër e banë zulumin shkon të kadija të të kumboh, cili është hukmi për muve. Kjo nuk ka ndonë histori vetëm tek musliman. Kjo nuk ka ndonë te Muzeniu ka shkueteve onsa më ka thonë ja Rasul Allah Zanaitu. Ja Rasul Allah kumbozi në, no, s'ka do të më bë mua. Amoraliteti është mëkati më ma i madh. Kumbozi në, no, s'ka do të më bë mua. Edhe e ka merituar me gurzu. Këtë edukat kush e ka dhënë? Libri Allahu Xhelalu Ala. Se kam shef zulumin, e kumbo. Edhe duhet më mor sanksione. E njerzit kur e njeh ofin islamin bo infinita o doem mo largou. E Allah thot: "Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqun." Allah meket Quran nuk i devion pas fasikat. Kushian fasikat? Allah i ka thot kushian fasika. Skoa ma mirse me mort de definicionat per Allahu Jellal Walal. Kur thoi edikosh, t'skaian besimtart e kinna definicion, ta Allahu Jellal Walal: "Alladhina yu'minuna bil-ghayb wa yuqimuna as-salata wa yatuuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqoon." Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika. Kto janë definicionat e Allahut besimtarëve? S'ka nevojë me të dhënë Hoxha definicionat e besimtarëve. Janë në Kur'an iki. Kush janë fasikat? Shikoni. Elladhina yanquduna ahdalloh. Ata të cilët nuk emojn besën me Allahun. Ata të cilët nuk emojn besën me Allahun. Min ba'di mithaqih. Pas e kanë lidh besën. Kush janë fasika? Ata që e kanë prish besën. Këtë që është me prish besën, me njeri unë. E që ka thunë me Allahun? Ja ki dhonë besënë. E cëlloha është kjo besë? Cëlloha është kjo besë? Fitrat Allahi leti fataran nëse alejha. Në të rëshmërin e pastor të cilën Allahu Gjellewala e ka kriju e njeri unë. E les të bi rabbikum, kalu bela. Kjo besë Allahu Gjellewala në sure Araf. Allahu i kam lidhë këtë njerëzit, shpyrët të njerëzit, ka thonë E les të bi rabbikum, a nuk jam z Kjo besë Allahu gjellewala Kjo besë Allahu që njeri ju e kon zemër e disa një krius Edhe batin atë qorën e mohon Kjo besë Allahu që kur ka vështërisi thot vetë zotin animon Kjo besë Allahu që kur e drirë Allahu togën do të subhanë Allah Kër të qëtë coje e haranë Allahu gjellewala Da'u Allah e mukhlesin e le huddin Kër janë në deti dhe Allahu e drirë anion E lutin Allahu në sinqerisht Kër janë në aeroplanin e Allahu e drirë aeroplanin edhe shkavi thot vetëm Allahu tash vetëm Zotit tash kjo ajo në tira kër zbrit doke më hon ah dhe Allah e ledhina jenë kudhune ah dhe Allah min ba'di mi theki pas e kanë lidh besën me Allahum të vareke vë të ala andaj Allahu gjellewala kena na kena në besë dhe Allahu gjellewala e para besësht se në ka kriju në të tërshmëri të pastër në tërshmëri të pastër se thmiju Fëmijun, kur rritët me prindim, ka i kipari, kur, kur ndindën i friksim, të nana e tina, të baba e ti. Pse? Sepse aj, aj dhe se është kudestari tina. Kështo është me Allahun, shembo dhe i majlartë është me ma Allahun gjellewale. Njëri kur ka friksim, ku, kushkon? Të Allahun gjellewale. Ah dhe Allah, kjo është besë me Allahun të bareke, vëtë ala. Vë iqtaune ma amar Allahu bihi enjusale dhe këputin, ata shka Allah u ka lidh me, ka urdhu me, me lidh dhe me majtë të lidhur u e ju fësidhune fil ardhë, edhe kjo është rezultati a i shka e këput besën me Allahun adhe është ibadetin dhe Allahu gjellu ala ibadetin dhe Allahu gjellu ala dhe këputin ata shka Allah u ka urdhu e me majtë të lashta jo shka ka, ka urdhu Allahu të barëke të ala me majtë e para shka ka urdhu Allahu gjellu ala me majtë është Fal ofisnia. Fal ofisnia. Allahu Jellal wala ka urru me mu'ojt dhe ka urdhue mu'ojt lidhshmria me iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fortet besimtarët janë vëllezër. Zguxon me me dal disa shkaçe të tjera me atë njerëi i cili ka besimin e pastër ndaj Allahut, ti më das me bash probleme. Nuk guxon me kapurta lidhje. Innamal mu'minuna ikhwatun. Katon, këta njerës e këputin qëri është rezultati i kësojna qëri është rezultati cili këputat qëka Allah i ka urdu me, me mbajt u e ju fësidu në fin ardhë dhe bojnë fesat në tokë sepse aji cili nuk e respekton Allahon, a me ndonë ti me të respektue kurse si aji cili e ka këput besen me Allahon me ty e Allah më shpejt e këput aji cili nuk e ma ata qëka Allah ka thonë mbaje aja besen të ane nuk e ma Kështu Allahu të barëka wa ta'ala, nëjësil, neve, shemboj. Pas taj, vazhdanë Allahu të barëka wa ta'ala me ju drejtu njerëzve, pas të shemboj, e thad, kejfe të këfurune billa. Si është mundër me muhu Allahu të barëka wa ta'ala? Si mundën dhene me muhu Allahu të barëka wa ta'ala? Wa kuntum e muata. Dhe ndësakini qenë, të vdekur. Helë, ete alë insani hinu minë, min al dehr lam yakun shay'an madhkura fa ta Allahu jalla wa wala a kuyton njeriu nikoh ku ska cin hec a kuyton njeriu nikoh ku ska cin hec a edit ti daten e lindjes kur eki pas a ki dit para qsoj se ki me cen kur se si kuntum emuate çta ed Allahu jalla ka filu pra sa shka ed thum fa ahyaukum pastaj u ka ngjal Allahu jalla wa wala kush ne ka don çke ti jet Allah te baraaka wa taala andai thot Allahu jalla wala asht e mendjes me mohu Allahun ai i cili jetën e tij e ka të marr prej Allahu jalla wala me vallahu na ka dhon kët jetë edhe namu bor rebela me thon s'ka Allah te baraaka wa taala thumma yumitukum pastaj jo jo mar jetën edhe kta e dina se Allahu ka më marr jetën pse se i kena pa të 16 prej neve cilë ala, i cili Allahu jalla wala e ka marr jetën Sapo në rezullahu xanallahu xal, për rrethit ton, për llojit ton, për njerëzvet ton, Allahu xanallahu i ka morr. Csenëva që më nda. Afa imta, afahumul Khalidun. Allahu xanallahu Muhammed sallallahu alaihi dhe katon, nëse ti ta morrësh shpirtin, atëll e kënë më ndon për gjithë njerëza, kurse si. Innaka mayitun, innahum lamayitun. Allahu në sura Zumar ka thënë, ti je i vdekur, ata janë të vdekur. Na te Allahi na të vdekur. Po na ka zbrit në këtë dhunja, më na sprovuaj. Thumme ju me tukum, thumme ju hikum. Kjo është problemi shka njërës të kanë, e pas taj prapë ka më nëngjavë. Allahu gjëlle, gjëlle vala. Këte janë procedurat e njeri dhe periudat, cila e para s'kina qenë kur gjo. E dyta, në ka dhe njëten, e treta, në ban prapë të vdekur, dhe e katrëta, thumme ju hikum, thumme i leji të rgjeonë e pastaj përfundimisht kthehunit te Allahu te bareke ve teala edhe kurmo ne pufundonjeta Allahu xhellahu ala kanderu birin ademit sikur ai me mendua wala kad karamna bani adama ne kanderu bani birin ademit ama birja ademit vet dëshiron me poshtërcuar vet dëshiron me poshtërcuvet vetan kur nuk e ndejon Allahu te bareke ve teala birin ademit Allahu ja ka permend jo rase ish Allah ka permend ademin ne xhennat Se ka përmend? Përmend e të regu se ju e ju këm kryu për në gjennet. Po nëse bani si atë dhejme, ju nëzjeri në tokë, në vështirësi dhe të farketësi. E nëse pëndoni si atë dhejme, apët ju këtë në gjennet. Mëshirë Allahu gjellëvalë shume madhe, fa të lakka adamu me rabbihi kalimatin fa të aba alej, inna hu hua të tëwabur rrahim. Pas i gaboj atë dhejme, Allahu jam sëjdi sa fjallë më pëndua. Rabbena, inna dhalemna O Allah, i kena bët dam për dvejt të stonë kër i kena bët gjënojë A më nësës në falë ti, kena mu kompë i të humburve Kjo birja demit Allahu Gjellu Ale Dhe në fund Allahu Gjellu Ale ka përmin një, një sekret të madhë Të cilat, jo besin tartë e kanë këthi kontra Jo besin tartë, mone men këtë ajetin e fundit Jo besin tartë edhe ignorantët e kanë këthi kontra Thumë me Ilehi të rgjehun Pas të i thotë, huë lëdhi khala kalekum ma fil ardi gjemi anë Shikon Allahu gjellu ala, hu e ledhi, Allahu është a i cili, për juve, për juve e ka kriju gjithë shkatë shakon të tokë. Allahu nuk e ka kriju njerin për loqë, asë e ka kriju njerin për material, asë e ka kriju njerin muzhit në epsetetit e pa funta, asë e ka, ka kriju njeri ju me pasu shejtonin, për e ka kriju njeri ju me ngritë, lartë të ka Allahu gjellu ala po kon der matmad se sa me 100 ndër miliardë melocë uma ja alum junud rabbik illa hu nuk e deu shtrin allah posallot kreti ka von bini sejd ademit ku kon der matmad dhe ka njer per hatrin tan iblisin prej mushilës illa iblisa ba wastakbara wkan min alkafirin pos iblisit refuzoi mira sejd ademit wkan min alkafirin faquln akhruj minha Fë inë në karagjim e na i tham Dil për ati se ti i malkum E kanë zeri blisin Prej gjennetit Prej qielve të Allahu gjellogala Se skangu me i ra kujna Biri të ademës e gjde Biri të ademit Ama biri ademit Qka ban? Shkon e ngon armikun e tina Huel ledhi Khaleka lekum Mafil ardhi gjemian Allahu shta i cili Lekum Për juve E ka kryuth shakon të tokë dhe përmejnë da thash, jo besimtarët ja kanë ndru kësajna. Qa kanë ndru? Ata kanë thonë, nëjnë atë kriju për me shërbi tokës. Allah thëtë, toka është kriju, me ju shërbi juve. Êshtë një ndryshim shumë i vogël, a më në realitet delë shumë i madhë. Allahu, lekum, për juve kam kriju gjithë shka. Pra, toka ju shërben juve. Të mirat këtë dënja ju shërben juve. Jo, ju, tokës. Mjetë Teknologija në shërbën neve, jonë a teknologijës Statujat, kulturat që ka njerëzit vrahën për një mbrojt ato Njeri kushton të Allahu ma shumë se sa ato statuja Te vare kjo e tala Për nga meri sa nëse më ka than të Allahu Gjellewala është një besimtar Shumë fish ma i lartë Allahu sa kje qabë Lepse qabja shumë e lartë Allahu Gjellewala huo eldi khalaq alakum ma fi al-ard jami'an la biqtiayat imam shafi'i wallahu mashhurot e kam zerse çka çheflin tok ket është halal pse çalloh ka thon është lavdruallahu kur të lavdrohet allah lafdru, nuk e bën haram diçka e kam kriju çka kon tok për juve ande ka thon çka kon tok është halal pos ku ka or teksti thivi alkoholi çoftina e ngordhura gjaku eksomerat këra krejten halal për ka për njeriun të varë këva të ala është i larta i cili e ka kriju njeriun në këtë mënir thumës tawa i lës sema pas taj ka përmeni laf dratën e ti dhe ka madhruve dhe vetën e ti, pas taj është njit në qelë, fesawahun në seba sema wat, pas taj ka ndërtuve dhe i ka shkallzue shtatë qelë, rënd më rëndë, ua hua bi kulli shejin alim dhe zoti juve është për gjdësënd i ditur Allahu Tebareke Në këto ajete në, në hië në këtira ajete duhet me jetu e Besimtari E para se është ingritur të Allahu Njeri ju e ka rolin e caktun në këtë tok Qishka me ardhë në bini herë vasht Idhkale Rabbu Kelil Melaiketi Inni i gja ilon fil ardhë në khalife Une kam e kryu në tok Khalife Shka është khalife? Më kamës Pra aje drejton të tokën Me urdhën tem Aje drejton të tokën Allahu e ka këriun njëriun dhe Allah i më ukon zotri në këtë dunja. Jo Rab! Jo Rab! Andojbë e sinëtari pranon ma mirë me vdek se sa mu bëho Rab i tokës. Ma mirë në tokë e më ukon zotri e ndërën Allahu gjëllëwan e gjënetit e tina ja lejtë qëmëi, ja alëmune bima gëfarë ali rabbi vë gjëalëni minë lëmukramin. Ajnë surë njësin, vëtë se i kam brojt me një fjallë për nga mërë, ka thonë, ah mirë Për, mjerë për popullin tem, si kur ta dheshin pse ma fali Allah dhe mboni prej gjenet live. Kjo e para. I nderumësh biri i ademit. E dyta, shtoka të shërbën jo të jëti tokës. Toka të shërbën të jëti. Po të jëtë punën të të kënë. Po të jëtë duesh me hecë për para me teknologijën. Dhe duesh me studiuet u jojën. Ama ajo është shërbim të të një. Lekum. Ajo për ti. More me këtë jetë. Lek për juve, jotë të i për ata. E kështë në më rafë. Sa Allahu Gjellewala i ka kriju kretë senet për neve. Mirë për ka thënë, thumë i lejhi të rrgëon, ama ju këni më këthije prapë të Allahu të bareke, pas ta i ka përmenë në fund dhe ka rrëmbu këllaksu këtë ligërim të Allahu Gjellewala me ata se dine sa Allahu është mbi juve. është në arqin, mbi arqin e tina, subhanehu, Wa ta'ala, wa hua bi kulli shejhin alim dhe për gjithë dësën kodhije. Ska mundësimi i ka Allahu të barëke, wa ta'ala, asni sand. Asni sand ska mundësimi i ka Allahu të barëke, wa ta'ala. Nënk hië në këtira jetëve, besimtari duhet me jetu e lusim Allahun gjellewala që mësë në privoje prej kuptimeve të librit Allahu gjellewala që të në boje prej robëve të cilat i kanë beru e me këtë Kur'an e praktikojnë këtë Kur'an edhe komunikojnë të gjithë njerëzit se ki liber ka zbit për me ju zhu juve dhe me ju largue prej ersira dhe me ju nëzirë me dritën e Allahu të barike wa taala ja e juhën nasu وعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون او ينرز اعذران الزوتن ايوبا اتلو ككريو يوبا هذا يدين ما ميش كدن يو والذين من قبلكم هذا جيل الله تزد كان جيل فارا ايوبا لعلكم تتقون دوسة اعريني دفتش مريا اما الدفتش مري في تواجنة الله تبارك وتعالى اذا اندران الله تبارك وتعالى نرين اشتركوا هي ndërimi preonës allahu të barëke vëtë ala lusim allahu në gjellë vë ala që të në mundësoje me përfundohë jetën nënhijën e u zime me të allahu të barëke vëtë ala dhe në mundësofët me lëzuhë i kuranën vajtë dhe misë lusim allahu në gjellë vë ala që të në mundësoje me arit ramazani dhe me në pranua veprat të cilat mundohëme me bapur hirtë allahu të barëke vëtë ala vësallillahim ala nabijin a muhammedin